Nå hadde Naomi en slekting på sin manns side, en meget velstående mann av Elimeleks slekt, og hans navn var Boaz. Etter en tid sa Rut, den moabittiske kvinnen, til Naomi, «La meg få gå til åkeren og sanke blant aksene og følge etter den som jeg måtte finne velvilje hos.» Da sa hun til henne, «Gå, min datter!» Så begav hun seg av sted og gikk inn og begynte å sanke på åkeren etter høstfolkene. Tilfeldigvis kom han da til å være på det åkerstykke som tilhørte Boas, som var av Eli-meleks slekt. Og se, Boas kom fra Betlehem, og han sa så til høstfolkene: "Jehova være med dere." De sa da til ham: "Jehova velsigne deg." Deretter sa Boas til en unge mannen som var satt over høstfolkene: "Hvem tilhører denne unge kvinnen?" Den unge mannen som var satt over høstfolkene svarte da og sa: «Den unge kvinnen er en moabitinne som har vendt tilbake sammen med Naomi fra Moabs område, og hun sa, «La mig få sanke, så skal jeg samle bland de avskårende aksene etter høstfolkene.» Så gikk hun inn, og hun har vært i gang siden i morges, og til hun nettopp nå har satt sig en liten stund i huset. Senere sa Boaz til Rutt, «Du har hørt det, ikke sant, min datter? Gå ikke bort for å sanke på en annen åker, og gå heller ikke bort herfra.» og hold deg på den måten i nærheten av mine unge kvinner. Hold øye med den åkeren som de høster, og gå med dem. Har jeg ikke gitt de unge mennene befaling om ikke å røre dig? Når du er tørst, skal du gå til vannkarrene og drikke av det som de unge mennene drar opp.» Hun falt på sitt ansikt og bøyde sig til jorden og sa til ham, «Hvordan har det seg at jeg har funnet velvilje for dine øyne, slik at jeg blir vist oppmerksomhet, enda jeg er en fremmed?» Da svarte Boas og sa til henne, «Det er blitt meg utførlig fortalt alt du har gjort for din svigermor etter din manns død, og hvordan du forlot din far og din mor og dine slektingers land og dro til et folk som du tidligere ikke kjente. Måtte Jehova lønne din handlemåte, og måtte du få full lønn av Jehova, Israels Gud, nå som du har kommet for å søke tilflukt under hans vinger?» Hun sade: da, «La mig finne velvilje for din øyne, min Herre, siden du har trøstet mig, og du har talt oppmuntrende til din tjenestekvinne, enn da jeg kanskje ikke er som en av tjenestekvinnene dine. Ved spisetid sa Boaz videre til henne, «Kom hit og spis noe av brødet, og dyp stykket ditt i eddikken.» Så satte hun seg ved siden av høstfolkene, og han rakte henne gang på gang ristet korn, og hun spiste og ble mett og hadde enda noe igjen. Deretter reiste hun seg for å sanke. Boaz befalte nå sine unge menn og sa, «La henne også sanke bland de avskårende aksene, og dere skal ikke forulempe henne. Dere skal dessuten sørge for å trekke noen aks ut av buntene til henne, og dere skal la den bli igjen, slik at hun kan sanke dem, og dere skal like refse henne.» Hun fortsatte da å sanke på åkeren helt til kvelden, og deretter banket hun ut det hun hadde sanket, og det ble omkring en EFA-bygg. Så tok hun det opp og gikk inn i byen, og hennes svigermor fikk se det hun hadde sanket. Deretter tok hun frem den maten som hun hadde igjen da hun var blitt mett, og ga henne den. Hennes svigemor sa nå til henne, «Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet?» «Måtte den som viste deg oppmerksomhet bli velsignet.» Så fortalte hun sin svigemor hvem hun hadde arbeidet hos, og hun sa videre, «Navnet på den mannen som jeg har arbeidet hos i dag er boas? Da sa han omi til sin svigerdatter, «Velsignet være han av Jehova.» som ikke har forlatt sin kjærlige godhet over for de levende og de døde. Og Nomi sa videre til henne, «Mannen er i slekt med oss. Han er en av våre gjenkjøpere.» Da sa Moabitinnen Rutt, «Han sa også til meg, «Du skal holde deg i nærheten av de unge som tilhører meg, inntil de er ferdige med hele min høst.» Nomi sa da til Rutt, sin svigerdatter, «Det er best, min datter, at du går ut sammen med hans unge kvinner.» slik at ikke noen forelemper deg på en annen åker. Så fortsatte hun å holde seg i nærheten av Boas unge kvinner for å sanke, inntil bygghøsten og vetehøsten var slutt, og hun ble boende hos sin svigemor.